یو شان دی پا او بو از مکا که یو از مکا دا یو غیر متشابه ندی یو شان پا خوان که یو پتی دی بکی مالتم دا بکی انارم دی ورکی نیم بون دی دا هر یو زائقه جدا دا و یو دی پا یو لختیو بکی کلومن سمرهی خوری دا غمیوانی زا آسمارا کلچی میوو نیسی و آتو حقهو او ورکوه دده حق یوم حسادیه پرازده لودده کلچ لوکی پاور از حق ورکی منع آو شر ولا تو صرفو ولا تو صرفو یومانا ولا تو مقاتل ابن جوزی مانا کئی شرک پکی مکوه دغیر اللہ پنوم نظر منخت پکی ممانا اینو بیشکال لا لا يحب المصرفین نخوخی اصراف کون کی چه بیزای لگول کئی و من الانام حمولت و فرشا سر سری رشتم دلیل و من الانام او درنگرون سارون حمولتن باز بارگیر دی فرشا او باز دستور لیدی یو مانم یا حمولتن بارگیر و فرشا او دزب حکولو دی چه پز مکه رو پړی او علالی کی کولونو خرمه ماده غسن ارزا کوم الله چې زه درکړې ده الله ولا تتبع خطوات شیطان تابعداری مګو ده قدمونو د شیطان په دیکم تحریمات او نزور د غیر الله مني شه انه به شکدا شیطان لکم تعظا پارا دوم بین دشمن د خارا سمانیت ازواج دا سمانیت ازواج کې طلب دلیل طالب د دلیل عن المشرکین په تحریمات د غیر الله د وزانه تحریمات جوړول دا حلال دا حرام نا الله رب العزت مطالبه د دلیل گئی تاسو سره په دې تحریمات دلیل سره سمانیت ازواج اصل له خلقنا سمانیت ازواج پیدا کړی دي مونږه اته جوړه جوړی ندی افرااد دي خو زوج کله جوړې ته وایي او کله فرد دوئی دلتا دی مراد فرد دخوا جوڑی سلور دی خلقنا سمانیتا زواج پیدا کړی دی مونږه اتا, اف اتا افراد دی چې جوڑی دی سلور جوڑی گی خبل روست دوئی من الزان ایسنین دا گڑو نم دوا و الماز ایسنین دا چیلونم دوا گڑو ویزو دوارو دو, دو دو دی او مادا نہ یو جوړه زوان شو بل جوړه ماز شو نزان کم دو شو دو افراد او ما اس دو افراد قل و ير پیغمبره از کریني دوس مطالبه د دلیل لا د دلیل مطالبه دا اسرا اول پیزان بيزان پويکه مشکل چاند پپا هم کې ادا دا 6 اته جوړه پیدا کړی دوه د ګډونه دو د بزونه اافادتی او دو شو تاسو ځان نه حالال حرام جوړه وئ چې مخکې وې وقالو ما فی بتونې حاضله نامې خاالې سطتونلی ذوکورې نه ومهرم منه لا وااج نه ساروکې دا به سړی خوي ښځې به نخورېدارګ و قالو حاض یا نه عامونوه هررسون حیجرون لایتته معائل لامن نهنش او زننم حلال حرام جوڑه نو داردو آیا چه دا حرمت وجه صدا د حرمت وجه تی تا پوسی وجه حرمت صدا آیا دا انوسیت وجه دا حرمت تا نو پکارده چه بیا خوب هر موانس پیدا کی گی چه حرامی او کو دا ذکوریت دا دا حرمت وجه دا نو بیا خوب پکارده چه سرف مذکر حرامی نو دا پ کېنیشتو خو چیتاسو په ګوتا کې دا به حرامی حرامي کې کوم مذاکر کوم انسانو تاسو دا په حرمت اصول سي طريقة سره ذکوریت حرمت ته کو نو یا يا امشتمرا تعالی رحم الاولن سين دا دا هر هغه بچي چې د دې ماده په رحيم کې پیدا کیږي اوبه حرامي نو بیا خو پکې ورو فرق نه دی په کار چې دا حرام بس کې ټوله حرام نو دا ته طلب دا دلیل بده تری قل ویورد پیغمبر آزکرین آز آی آغا دو ناری نا مذاکر کم دو مناری رن چه دا زوان او د معاذ نای دا غی نا مذاکر پیدا شده نا حرام دا اللہ حرام کردی منو وجه دا حرمت د ذکوریت ته عملون ساین یا آغا دو ما دی چه دی زوان یا معاذ نا پیدا شده دو نو د حرمت وجه ونه سیط یا یا اماشتملت یا هر هغه چې مشتملي با علیہ باغي باندې ارهام اغا رحم د دې دوه مادو چې د زوانو د مازنره د چیل او د غړي دغه رحم چې په ارشي مشتملي به حرام نو بیا خو بکه د مذکر او د مانسړو فرق نشته هر بچي په کار چې بیا حرام وې نو وجه مطلق بچې پر رحم کې پیدا کیدلې پکاره جټول حرام شي او کنه ذکوریت ته نو صرف مذکر حرام کېبیا او کو صرف بنوسیت ته نو بیا پکارې چې مانس تاسو د قاعده مطابق حرام وي او تاسو س قاعده نه لاره دا مطلب د ځان نه بس پسم چې ګوته کې خو نبیونی الله وی خبر راکې به علم په دلیل ان کو دو صادقین کرېشتنیه دلیل را توخا وجد حرمتم صد هوه و او من لبل او دو خانو نم اسنائن دو دی و من البقر اسنائن او د غواگانو نم دوا دا وين ساروینه قل دلتم و د پیغمبر ازه کراینه آیا دا دوا مذکر چې دو خو د دی غوانه پیدا هره ما دا الله حرام کړه ده املون سینه یا دوا ما دی چې ددی خویا بقر نه پیدا دی. یا ام اشتمالات یا ارغشه چې مشتملي باقي باندې ارحام ولون سین رحمونه د دې دعا او ما دو چو خو یا غواړه د دې هر هغه شی چې دې په ما رحیم کی نشته دا دلیل ام کندم شواhada دا خو دلیل عقلی مطالبه د دینه مطالبه د تحریما د غیر الله باندې د عقلی دلیل دا مخکې دې ز پورې اوس ام کندم شواhada دا دلیل نقلی ده دلیل نقلی په سرشته ان کوم دو شاهد آیا تا سو حاضر ایذ واساکم الله بهذا چې کله حکم کو الله پدې یا چرتا الله دی چې دا حرام او دا حلال دراته و خا نشته فمن ازلمون بسود غړ ظالم میمدا چانه افتراء علی الله کذبا چې تړي په لا دروغ د دې لپاره الی زل الناس چې گمراه کی خلق بغیر علم بی دلیل ل کاګه امر ابن لوحه خوز آئی چه نبی علیہ السلام وی داولن سڑه ده چه مکیت دا شام نا هغه سائبه وغیره روڑه بے او دا تحریمات او نزور د غیر الله جول کریو او ما جهنم کیولی دا چه یا جر قصبه ہو زن پسی اس کلمه ان الله این اللہ بشکر لالا احنی توفیق نور که قوم مشرکان و ظالمان و دا دلیل ایسا دلیل نیه چی دلیلو خیر ایسی بی دلیل روان آجدو فی ما او اللہ آجدو فیما اوحی لی محرمانا لا تامیت عموه ایلا یکونم ایتتنا و دمم مصبونا و لحم خنزیرن فین و ریسونا و فسق دا دلتا ددی پدغا تحریماتو دلتا مرد دی. او زمنان و سر د دنظر دا غیر اللام کی دا خبره گئی چی دی زان نه تحریمات جوړ کری دي نراشه تحریمات غنه دی تحریمات تزوخیم د اللہ تحریمات تحریمات او آئے دا اللہ تحریمات سی دی ادا ایکونا مایتا تنا و دما مصفوحا اولا هم خینزیرین فین و رسک رجسون آفیس او حل لغیر اللہ بے حرام داگ دی چې حرام دي نو آگی حرام نو آئے اخورا زکا مشرکین نو د مردار خیال نساته د مې واسو هې د خنزیر خیال نساته نظر غیر الله کو نو چې حرامو حرام کول او چې کوم حرام نو غیر ځان نه جوړول نو دغه مقابله کې وته محرمات خی قل ورته پیغمبر لا جیدو زه خنومم فیما پاغه سکی وی لیه چې وای شوه دما ته حرام علی طامین طایمین تا په قڑون کیه تمو چې خوریه إلا ما غرا حرام چمو وغدا دي الا يكون مايتتن الا يكون مايت مگر دا چوي مرداره او مسبو هن يا وين بيدون کې ولهم خنزير او خده خنزير فین اورچ او فسق دلتاور لا اجد في ماه الي محرم لا طائمين مطلب مطلب دل تدا نه دي چې بزال الله په خدای کې د اصلور شي نه حرام دي زکه منګريني حدیث وای وی حرام بزقدي نور نه دي د قه حرام دی قران کې راغلی مو نه دا اصل کې الله رب العزت رد کړي دا غي دا زام او دا جاهلیت دا حل حرمت چې دوی ځان حلال حرام جوړل او کم چی قطی قینی حرام دی سلور دیت حلال وید نا مطلب نا چی حرام امدغه دی خدا دا سلور حرام دی استمالول نو الله د دی زکر زکاو کار چو برا پا حرام و که خمدق حرام دی دا تاسی چی استمال وید نا مطلب نا چنور حرام نیشد نو دا دا غی دا غزام او دا, دا عمل رد مقصود پا دی. لا اجدو فی موحی علی محرم زما پا وحی که خمدق حرام دی او تاسو و تاسو وای حلال وای دا مطلب دا نه چې په وای کې نور حرام نشي یعنی اغه حرام چې تاسو په ځان باندې حرام غړ اغه حلال چې ځان باندې حرام غړ او اغه حلال چې اغه حرام چې تاسو ځان تا ورلا حلال وای نو په هغه کې حرام ومدقس لور دی او تاسو هغه استعمالوي اغه حلال غنه الا یکون متا مگر دا چې وی ایلا این یکونا مهتتن ای ایلا این یکونا الماکول مهتتن چه او خوالولی خواللی شوشه ده خوراک اغشه مرداری او ده ما مصفوان یا وینه ای بایدون که وینه بایدون ده ځکه کما وینه چه بایدون که نینو آغا حرام منی مثلا د زب ایه کې که کما اوزینو ده حرام ده زب هاوشوا ساروه یخشو بیاق وخا کٹ که ده او د نغ وخې کټې دوران کې کله کله درک نه معمولې وونتې سره وینې ورځې حرام ني اغا سل کې د مسوحه د غوته ده د دن رګونو کې او له مخه خنزیرین یا وخ د خنزیر مونږ ویلو د غوخ نه مراد ټول اجزا دي و اين اوفیس د ګندګي د اوفیس ق یا ګنازه او هله لغیر الله به چې اواس پور تکړې شي د غیر الله پاغه باندې نظر غیر الله مش او هللم وی ویلیکیږي رافص صوت رافص صوت چې دا غیر الله په نوم باندې نامزج نو په چې محتاج شو استراري حالت ته حلال نور نه ملاوی نو د دی اوخري خو غیره باین نبوي اراده کوونکې دا ګونا ولا عاد او نبذیات کوونکې نبوي طلبگار طلبگار د مزه غیره باین ورادار او نه به حد نه تیری دون کې دا بنی را شخوا والله نه اولا ات او نه به حد نه تیری کي دونه بخورې چې لګې د مغ نه بچ په نهره غفور یم بخون کې میروان دی والا لدی نه هادو هررم نه دلته ځکر د تهری مې قهری الله یود وګوره دوی ځان نه حرام حرام کولله وه زضرر باې س حرام کوم هوی که نه؟ ا پورتو ټاپه دا مطلب دی ټوکې وبې قولي وی رښتیا شوګنا الله وی تاسو غپل غوړې کا سمې در حرام دي ځان نه تحریما جوړول الله وی قهرن مې په حرام کړ تاسو خو هم وعلى الذين وخاص کر پا گسانو هادو يهوديانو حرمنا مون حرام کړیو قهرن دا قیدونه و سروې خاص کر په يهودو حرمنا حرم نام مون حرام کړیو قهرن کل زی زفر هر یو نکوالا شه زفر نکوالا هم پی حرام نکوالا خودیو دی زی زفر مراد دلتا اغا نکوالا چه غیر و مف منفرجول صابی منفرجول صابی نی یعنی دا نکونه گتی جده, جده جده نی بلکی او زی بازی عدد یو گتی بل منز که دا سه دغه لکا مورغابه او شتور مورغ او بطه دا شی نه دا په حرامه و من البقره او د غواگانو د غوین ساروینه ول غنمه او دا ګډو ویزونه حرام نامو حرام کړي والے په دی باندې شحومه هما د دیواز دی واز دی الا لم او پخېټه چې کمه واز ده وغیره الا ما حملت سیوا د هغه واز نه چې بار کړي زوغه هما شاګانو د دې دواړو منو خیر دملو د شواز د خیر ده خدا خیرتي او دلم واز د در باندې حرامه او اله حوایا یا اغت چ بارکړي شاگانو پشي او اله حوایا یا بارکړي کلمو کلمو سرواز دی او مختلتبه اعظم یا غړې د بیاظمن اډو کی سرا کله اډو کی سرا واز دا د خیر ده کولمه پورې دا کولمه سره ماز که کنه چې قربانی کوي تاسو خیالي هغه مخیر دی پملہ باندې ام خیر دی خیر خیټه هغه او دلم هغه دربان حرام دا په قهرن الله حرام په تور سزا یې وړایي ځ ویذلك ذا جزینا من دی له سزا ورکول به باغیم په سبب دا سرکشه د دوی دی ګپ لگاو ځ حرام حرام کول هغه چر باندې حرام کم و انابش کوم ګل صادقون خامخاريشتي وای وَا کوم بیا هيله وکړې په دیواز دکه اغادیس کراځي سچ لکه اغه واز د به ویل کړه نو هغه ډال به ته واغستل او هغه سچې چې پاتې شي سي ساوته بوګړې ورته سو کوي سو کو ته چیچړې وي هر سچي اغه شپه او غور چا وته لکه 2000 غرام او نه نه سېبه وازاغه موږ غور زو لا کیفیت بدل شو ہے بدل شو نو د شیک او هیلی جوړه پاین کا زبو کو کچریتا دروژن گنی نو فقول ورتوایا تسلی مسلہ بیان شو بیا من نو پاین کا زبو کو دروژن گنی تا فقول ورتے رب کوم رب سازو زو رحمتن خاوند مهربان اے نو محلت ورکئی واسع او خاوند فراخ اے د انبیا بیا مر علیگی حق پرس دایان پیدا کئ ولا يرد باسو او نه واپس کیږي د الله هغه قهر عذاب ان القوم المجمین د قوم مجرمانونه چې وخر شي عذاب به ور کی سیقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا باونا ولا حرمنا من شيء دا سجرم ده او رد په دلیل باطل د مشرکانو د مشرک هغه دلیل باطل رد کیه اصله مشرک شرک کئ دلیل یو دلیل مخ کی سو دلتے بل بدلته بلدلې بل بلدلې سره دا الله مشیت او رضا کې فرق نشې کولې نو دا الله په مشیت باندې حواله دا الله دا رضا ور کوي وین شو په دا الله کارونه ټول په سګيږي مشیت کېږي نو ته دا الله مشیت نس جوړږي ها دا الله رضا ته دا الله رضا وای دی وای دا مشرکان چيرا که دا شرک بدشه وی او اللہ پی خپکی ده دا اللہ دا ناراز گه وی نو بیا مونگا چې دا شرک کو نو اللہ را تسنوی وسموی نا پوین توی چه رب بابا لطلل لطا غستل دا غن امداد غستل نظر نا شکرانا دا حرام دی شرک ده نو مونگ چه بابا لزو که نا نو دا اللہ زمونگ دا خپی ولی نماتای و شذا زوالزمہ ولارته خو مطلب الله په خوشاله ده د دې دی دلیل دي ته سوي دمشیت نا ث د الله پر رضا دلیل نیول مشیت جدا شید او رضا جدا شید رضا ده الله په هر څه کې خو مشیت ارسه سره ده مشیت په جن اراده کنه اراده څه هه توفیق دا و یا دا غوا ندی د کې الله طاقت اچي دا خپل با قدم علی دا با مخ کی زی اوس په دې قدم باندې ته جمعه ته یې عمومب کې طاقت اچي او کو په قدم باندې ته سلیمات ته یې او کو با با د هر څه چې دې په قدم کې کی بسکه یي الله پاک طاقت اچيتي طاقت ته اراده وای مشیت وای دا هر څه سري ده الله بغیر اراده چې کار کې مطلب بغیر د طاقت نه نکيږي ځکه کله الله پاک دا یې نه کوله چې بسلماتو او غتت سورت ویل کې در درگاہه الته الله ولا طاقت نه ورګاو نبي ابو په هټول بزرګانو امتحان ختمیدل نو طاقت هر زه ته چیزې دی ښکوه پیدا کی د لاس کې به طاقت دی تبې قران را لې خپل پیسې را لې او کده بل شی په غلا کې دا بکار کوي تمشیت ته طاقت ته خو یو راځا نو راځه جمعه او مدرسې سره دا او سلیما درګه سره نه دا مشریکانو سکول دا الله غه مشیت نه دلیل پسنی وو دا الله پر راځا نا اللہ اغا دلیل رد کئی سیا قول اللذی ناش رکو خامخا او بوئی مشرکان لاشا اللہ و کچر خوخوی د الله ما اشرک نانا بمون شرک کڑی ولا باونا و نظبون پلارانو ولا حرم نانا بمون حرام کڑی من شئ از شئ خوب دیکی دا اللہ رضا دا جواب کزاری کم دارن کزب اللذی نا در جنگنل توحید آو کسانو من قبلی هم چی دا دین پا الله اللہ وی دا, دا, دا, دا دی زورا دا ت او بانی ولا ګوري حتا تر دې پورې ځکو چې دی اوسه کبا سنا زمونږ غغا زابه دله ومزع ازاب ور خپل ورتو وایا هل اند کوم ایت او سرشته من علم صد دلیل فتخرجوه لنا فتخرجوه لنا ا فتظهروه لنا ارا طرح کارګه سم دلیلو دا خوا دلیل خوای د شیر په جواز خا دلیل او سرشته وینه کنه یت تابعونه ای لازم دي تابع نه په دې شر کې ال زون نو مګر د ګومان او مساله دا عقایدو ده او عقایدو کې زونی دلیل چلي کیږي کئتی چلي کیږي او د زنه استدلال کوي یې تبعونه او زونه دغه دای ک کې دی شي چې الله په خوشاله کې دی شي الله رضا کې کې دی شي کولی شي کې شي اختیار ور کړی کې دی شي کې دی ټول زونی خبرې یې تبعونه زون یې تبعونه دوی نه کوي ال با قاعده کماګر د ګمان و ان انتم اونیه تاسو ان تطبیون تاسو تابیداری نه کوي الا مگر د ګمان و ان انتم نيه تاسو الا تخرسون مگر اٹکلیان اسی په توکل اٹکل کیدی شیوانه روانیه قل فللله الحجت البالغه د دی مقابله کې راشده الله دلیل ګورا دې سر د دلیل نشته د الله دلیل د توحید قل وای ورته پیغمبر فللله الحجت البالغه اللاله دلیل البالغه کمال ترسی دونګه دا الله دلیل کمال ترسی حق ترسی البالغه کمال ترسی دون یا البالغا واضح تمی الله ل دلیل له واضح دي سره واضح دلیل نش دا الله دلیل په توحید واضح ده یا دا الله دلیل کمال ترسی دونګه ده پس صدق کې صدق کی کمال ترسی فلا ان شاء الله فلا شاء كوخه خيدا الله له هداكم نو هدايت به کړو تاس اجمعين تولو تجبرا او خو خنه دا خو خو قل هلم شواهداكم طلب د دلیل ان المشركين بیا مشرکان د وای دلیل خوای قل ورته پیغمبر هلم شواهداكم رو بل خپل مولیانم شوادان مراد مولیان اللذین آکسان یا شدونه چه دا بیانو کی چه ان اللہ حرام حاضا اللہ دا حرام کرده ده مولا مراوله چه وی دا اللہ حرام کرده نا اللہ خو نده حرام کا سر سے دلیل دیخزان نا حرام مول فین شیدوک و گویو کی زدی مولی چه آو حرام ده او دلیل وسرنی نفلاتا شهد ای فلاتا صد ده د تزدید م ما هم دوی سره والله تته بیاخواالله نه اوتهبیداریمه کوو د خوا شاتو دا کسانو که زو بیا یاد نه چې د روژې زمو زموږتونونهول زینه سم لا یونونه بخره چې من د لري پخرت هم بیارب رب بهم او د خپل رب یاددللوونه نور برهبرئ الله سره شرکئ پلته حالو اتلوما حرمه رب کومال کومله تو شکوبي شي ذکر د تحریمات الله دویسان ځ نه حرام جوړول الله وېرا شه ذات حرامو هم حرام, حرام کوم دي او حلال کوم دي نو قرطبي دی آیات دلانی لیکلي دي چې په هر عالم باندې د دې آیات د دې مسلو تبلیغ لازم او واجب دي وګوره قوله تعالی او ما حرم ربكم علیکم بیانی دا به بیانې دا مسلې چې کومې دلت دي خودل ته ترجمه ته وګوره قل و او پیغمبر او دا داغه الاد حجت الله الحجت البالغه و و بيانم شوف دا الله حجت کامل نه بیان استاده قل تعالی و پیغمبر تعالی و را شی اطلو دا تقولوا لما غس حرم ربكم چی حرم کړی دي پتا سبحان ربكم رب استاد ربكم رب سلام علیکم پتا سو اغه دا چی الله تو شکو شرک نہ کوې الله سره هیڅ نه بشريک کوې الله سره څوک الله سره څوک شریک کوې نه وبل والدين انسان مور او پلار سره احسان کوې ها خیالمه اتلو ما حرم ربكم عليكم پتا سي چې حرام کړيدي نو یو ودا چې الله تو شي غوبيشه شرک نه کوې نو شرک نه کول یعنی ادمه شرک حرام دي ادمه شرک توحيد دي اساسه حرام شي او د ویم والدین ولې احسان نو دا والدینو سره احسان حرام دی تا ګر نه اصل کې د قال وای ورته پیغمبره تعالو راشه اطلوا چې دا تقولم ما حرم ربكم علیکم و ما اوجب بس وسيش حرم علیکم و ما اوجب راشه چه بیان کم و ساغا چه حرام کړي دي پتا سماني استا سرب او سي در باندې لازم کړي دي سي لازم کړي خدا ما او جبا دا ثاني حذف ده مقایستن زکا مقایستن قياسن دغه چې دا روستو سما او جبد یو سما حرمه دي نو مقایستن ته معلومي نقل تعالی او اطل ما حرمه رب کوم علیکم وما اوجربه راشه ش چې اولو لمم دهته چې حرام کړي په تاسو با ستا سره به او س در باندې لازم کړی وا جیب کړي دي او داې چې الله توچ کو بې ش نه بهشر کول کو الله سرهڅوک وبللادانې سانانه او مور او پلار سر, سر سان کوئ ولا تختول اولا د کوم نه پهوج نه اولا ملاق د یارې د فقر نه نحنو نارزو کوم ځکه چې منتاسوله ریز در کوئ یا هو دوی تم رزق زمادر زم او تد رزق دا یاره نه چه دے بچی وجنی دا د اروپا مغرب سوچ دے او د ناپو خلکو ته غشتي او وی چوٹا خاندان او زندگی آسان او بچی دو ہی اچے منصوب بندی برد کانٹرول چې کان د برت کنټرول او کوي زکه وی دنیا کی آبادی زیات شوا نو دنیا کی آبادی زیات شوا نو دی وجنا انسانیت نور دنیا کې نزے گی خوراک سکاک کمی گی پیدا کی گی موید دروغوا ہے اللہ پاک دا ازمکا پیدا کرده دا قرآن خبلا وی ما ازمکا پیدا کرده دا سا کیفاتا سا کافیده دا انسانیت دا پا ازمکا کم د چڑا کارا دونه دشت اوسم پر تیدی کنا چه چې چې دومره دا سونه دنیا کې دونه نور راشی اومن پر نڈکی اللہ دونه لی ازمکارا اول خوراک او رزق او ګورا هغه پټای چې مخ به من غنم کول نوس, اللہ دا کو کنا. نوس لس والا الله انتظام د هایبریډ وګ کنه نو سونه کوي الله سمونه کوي البته ول رزقم ډیر کایسي خبری نو ولاتقتل اولادکم من املاق ها یو دا سوزر دوجنه عارضی عارضی چې دینو هغه بار کنټرول دې ارزی طور وقف دا ادعوذر اجائز دا خلیکن دارنگ دائمان او یا دا دی یرین چه نحنو نرزو کم دا من املاق دا فقر یرینو دا ناجائز نحنو نرزو کم ایا هم منگرزق درکوتاستم ایا هم دیتم ولا تقرب الفائش منی زکیگه بیحایو تما زهرا منها کم چخکارا دا دی بیحایو نوان بطنو پتا الالینان فاہشا یا پټه. ولا تقتل نفس الله التي ما اجنى نفسا حرام الله چه حرام کړی دي دا غوجل الا بالحق مگر په جرم شرعي باندې جرم شرعي باندې بیا سزا ورک زالیکم وساکم به زالیکم دارن کې دل تاسو په دې احکام عمل دو حکم کوي الله تاسو په دې لعلکم دې دا چې د عقل نه کارواله زکه دې کارونو دا قواحت عقلي دي نه عقل نه قتل قواحت دولات دا وجل قباحت دا شر قباحت دا اقلی شده لئے اللہ کنتاقلون وَلَا تَقْرَوْ مَالَ الْيَتِيمِ منی زکیگه مال دا یتیم تا اللہ بِالَّتِيمِ مَگر باغ تریکہ یا اصن چیاغوی خو شرعی شرعی سے تیولا سنبالیو دا غین اجرت شرع علی غرف مطابع حتی ترده بوری یبلغا شده دا اصل دا سره حتی واحفظوا حتى يبلغ الشد دالمال فازته کوي تردید شو رسیږي مضبوطياد عمر تا به ور ور کوي واوفو واوفول کلا پروال کوي د پیمانه و الميزان او د طول بالقص به انصاف ناب طول پورا کوي اولان کلفون مسن الله او سا مونږه تکلیف کینا چونه وس مګر سونه چتوانو طاقتی را لېږي تکليفي احکام شرعيي تکليفيا انسان دوستی دوست نبار ندی و اذا انسان د وستی د وسنه بار نه دی واذا قلتم دې تکلیف نه تکلیف شرعي دی و واذا قلتم کله چتاوسو خبري کوي نو فادلو حق وای ولو کان قربا اگر کې دا بیان د خلاف لګی د خپل خپلوانو خو انصاف خبره حق کا و وبیا اده الله يوفو او دا الله په پوره و... په واډو باندې پوره والو کې ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون دار ان کې دل صاحب سیاست او حکم کوي تاسو الله په دې دینه پارچینه سیاست قبول کوي عمل پیوکه وانها ذا سراط مستقیما او یقینا دا زوالارد نه غفلت بيو هو د دې تابعداریو کې ولاه تطبیق سو بلا تابعداري مکوې دا نور لارو نور لارې سي دي د سراط مستقیم نه هټ کړ دا بدعات او د رسمنو غلاره وی تبي مې به دا نور لاری چي دي کنا د يهوديا و النصرانيه والمجوسيه د يهود او نصارو د مجوس ولاره و صائر اهل الملل و اهل البدع تول نور دينون و لاو د بدتيان ولاره نو لا تتبعوا السبل تول بګراله تابعداري م کوي د نور ولارو د يهودو نصارو د بدتيانو فتفرق بكم پس ډډ به ک تاسوان سبیلی د الله د س میلارې نه که د نورو په لاره ځای زارې کو مسو کوم بیله لکوم دل ساسو حکم کوی الله تا سې دی د پااره چې تاسو تخوادار س نه کتاب دلیلی نقلی د کتاب د موثال سلام سمات نه موسل کتاب دا دلتا د تعقیبي ذیکی دی دا مطلب نه دا خو د پیغمبر بیان شو د نبی عليه السلام قل پیغمبر ورته ثم پیغمبر نه ما د موسی را لګلې وس نه نه دا صرف سره ثم تعقیب ذکر ذکر په اعتبار ثم روسودل تراغله ثم اتهنا نوبیا نو بیا کډه موسی علی السلام تم الکتابه کتاب کتابه مر کډه یعنی بیا دام وورا دا مطلب بیا دام وورا بیا آدم ورا چې ورکړم مو موسی تاخیب ذکري د آسمان اي بیا آدم ورا چې موږ ورکړم موسی عليه السلام د کتاب تماما پورا پورا کتاب الَّذِي بِاغَ طریقه احسن چا ډېر خوا په بهتره طریقه باندې اے تماما على طریق الذی هي احسن ورکړم ورته کتاب پورا باغه طریقه چا ډېر خوه تفصیل او تفصیل وذات لكل شيء دا هره مسلې د دین او هدانه هدایت او رحمت العالم دې دا پر بر الخير ربهم چې په ملاقات د خپل رب باندې دی یو مينون ایمان وروړي په هاذا کتاب ننزل هو مبارک ترغیب پراند نو دا کتابه مو نازل کړي دای دا مبارکن مبارک د خیر نړه کتاب فَتَبِ يَوْهُ ددید تبیداری که و تقو و یریګه ددید مخالفت نه لکم ترحمون د چه در باندې خاموشی ان تقولو ان ما منزلل المنزل الكتاب دا ان تقولو ا الله تقولو لام مقدر ده او دلته د نزول قرآن حکمت بیان قران میں نازل کا صلہ دیلا ان تقولوا الله تقولوا چه سوال بیاونه وای چې نه ما انزل الكتاب نازل شوی کتاب الله توای فتین من قبلنا هغه دوه ډلو زمون نه مخکي یره مون ته کتاب نو راغله یهود و نصاره تور کړي شوی نو قران مې رولېږي چې سوالم دا باندې چې مون ته کتاب نو راغله راغې بس او دارنګ وعن كنا او چې یقینن مونږه و ان دراسته د دید لوستون لغافلین نه خبر کتاب نو چې م ځکه داسې په شیر کخته وو الله وی کتاب م درولګ سبا دا بانې یا او تقولو یا اوای چلونا اوزل لالی نل کتاب کهناازل شو مونږ د کتاب لکن کونا ه دا مو بډیر په هدایت تو مینو هم د مخکینو نه مو بډیر موله کې کتاب را کړی نو فقط جا کوم بهنا په یقین راغلیتهته ب نه د دلیل کتاب میرب کوم د طرف طرف سان هدایت تی او رحمت فمهظلمڅوک د ازلم و غد ظالم اما داغا چانا کزو بی آیت اللہ چه در او جنگرین یا تون دا اللہ و صدفان ها او مخلی دادی نا نو سنز زلزی نظر دا چه موگا سزا ورکو کو تا یزدیفون آنا یا تینا چه مخلی زمگ دا یا تون نا سزا بلا ورکو سوال ازاب بد ازاب بما په سبب دادی کانو یزدیفون چه دی مخلو هل ينظرون تخفيف دنيوي دوی انتظار نه کی د قران په منلو کې الا مگر انده دی خبره ته تيمل ملائکه چرشی ورته فرشتي د عذاب او د مرگ دی ولې د مرگ او د عذاب په انتظار دی اورګه ال ابو منوچه مرگ راشي ګوري عذاب راشي ګوري الله من لا را راګا کنه او یا تي رب کا یا راشي ورتا رب کا ستا درب عذاب برراس بارشتي پزريا عذاب يا بري او یاتی تي اباز او یا رب کا يا راشي بازي نخي دا ايات رب کا عذابون دربستان دي درب د عذاب سنخي علامې راشي لکه قحط او ظالم حکمران وغيره وغيره یا علامات د قیامت راشي له بمني نناغي نه مخکيو منه يوا باورزي يا تي باز او ايات کا کله شي راشي بازي نخي د عذاب درب ستاده سکراتالموت راشی عذاب راشی نو لایان بونب سن پیدا و ورنکی نفس تا دا ایمان او د ایمان روړل دغه وخت کې لم تکون امانت چی ایمان نه روړم من قبلو دینه مخ کې مخ کې ایمان نه دی روړې عین پاغا پا مرګ په پا وخت کې د نز په حالت کې بیا توبې وغاسي له فرعون او کسبت پی ایمان خیره یا ایمانو هو او کا سبت ی نیکڑی ف ایمان یا پخپل ایمان کې خیره اخلاص ایمان او خو ایمان کې اخلاص نو نو دغه وخت کې نه اخلاص قبلي کېونه ایمان قبلي قل ورته پیغمبر انتظار کوي ان منتظرون یقینا مونږه منتظار کوونکې اوستاس او عذاب ان الذين فرقوا دينهم تخفيف اخروی یقینا کسان چې تسنس کړي د خپل دین توحید په شرک بدل کړي تفرق په دین کې په شرکیه او بدعاته راځي تفروق دین کے جوڑا کڑے دا وکانو شیا او ددی شیا گان شیا گانی این تفروق حدا کنا رٹا فرقہ دا, دا خطرناک دا اسلام پتہ تاریخ کی چیشیت اسلام دا کم نقصان رسول دا ور سید دا سے اچا نوی رسول ان الذين یقنا کسان فرقو دینم چ تسنس کڑے دے دی خپل دین پ شرکیات او بدعاتو تفروق کڑے دا وکانو شیا او ددی مختلفی ڈلے ڈلے ڈلی شوی دی نولا استمنو بشه تنه د دې ته پدالو کې فیشن 5 ډلګ تنه د 2 فیشن 5 ډلګ ی دی پدالو نه نه انما هم یقینا د دې مامله الاله الا سردا الله بسروي سميون پیغمبر والا خبر ورکی به ما با سمانی کانو یا فلو نه چی دې کول منجاب الحسن بشارت او تخفیف دواړه دا مامله با الله توي رد کی نو دا معاملہ اوس څنګه دوي اوس معاملہ دا, دا چې منجاب الحسن چا چې راتلو کو پنهیک یا حسن توحید زادالمسیر زاد دی به توحید چا چې راتلو کو په توحید توحید یو منو دایب مقابله کې پر اشرام او د پاره عاشرام صالحا دل بهشمار اجر نه دی بهشمار او یا حسن نیکی دا چا چې راتلو کو پنهیکې نو بل او د پاره عاشرام صالحا یو پلسعو زون دید ددینیک یو پلسو وک و منجاب سیه قانون زده او چاچی بدی وکړه شیر کو غیره پلا یزا سزا بنور کړي کی ګل اسلامه ګرداغه پشان بد دا ګنا د جرموم یو یو صدا یو پ یو و عمله ظلمونه بدی بظلم زیاتی نکیګي بوله اننی احدانی رب الا صراط مستقیم اعلان او بیان د پیغمبر صورت ختمه په اخر کې د پیغمبر په بیان ختمه ای قل هو ور د پیغمبر اینه نشه ګده چم هدانی ربي هدايت کړه ما ته زماره بلا صراط مستقيم دلارنیغه رسولم زماره بز نه لارتا دینن چې دین دې او قيمن کلک دې ملت دینن قيما دا دین دې مضبوط په دلایلو قیمن په دلایلو مضبوط ملت طریقه دا ابراهیم چې طریق د ابراهhimیمله اسلام د حنیفه چې کلهکو په توهید په مکانه منل مشکې نو د مشکقامړ نه پل ان نه دا دا, دا, دا تبصیل دا ملت حنیفیت شو. او اظهار د خپل اقې بعد البیان دې اظار دی او تبصیل د ملت حنیفیت. هغه دیې ابراهhimیمی ملت براهhimیمی سر قول <سؤال> واير دا پیغمبره د دینه قائم دادې چې نه سولادي یقینا زما عبادت بدني و نوڅو او عبادت مالی و ما زما ژوند و مماتي زما مرگ یعنی زما نه فنو نقصانم لله د الله د فاریو د الله پلاس کی دی رب العالمین چې رب د مخلوقات ته نو دا اظهار او اعلان د توحید شوکانت ہر صد اللہ پلاز کے و هر صد اللہ دا بار لا شریک له نشتری شریک اللہ الا و بذلك امرتو پدې راته هم حکم شې وې دا انا اول المسلمین او ذا اول د موحدین انه پدې اومت کې قل ورته پیغمبره د دین, گورا. دا دین, دا دین فرق وګوره دای دین د شرک دی زمونږ دین د توحید دی نو بنیادی فرق یې دا دی قل ورته پیغمبره غیر الله اے آیا غیر د الله نه بغیز الټم ربن رب هاجه تر وا مشکل کو شا ربا قانون ساز اوو رب کل شي حالانکه يا رب د هر یو شي دي الله پرېدم بل تربو يم بل قانون سازو يم ولا تکسب کل نفس او نکي لا تکسب کل نفس نکي یو عمل هر نفس الا لها مگر په د باندې بوجره لا تکسب بوج ولا تعمل مرات شرک د ګناکات بوجوه بدی ولا تزره وزارتونه زه راوخره خو دې بخپل سر دي نو دا د چې د بیا د د دا بچ پیټیبل نشیغست وله تضرواې تونزه واخه بار برې باره اونون کې دبل بار بیا سوک نه شو دار دا بار په خپل سر دی س الاه کوم بیاستا س خپل رب تمر جو وکم پهس کې دلې پهونه بیاکم خبر به تدرې بې ما پهاسبانې کوم دومپې تخت تلیفون چې تا سپی کې اختلافو آخر ک اییت کې ترغب اله انخیا د احقامامې چې دا سومره احکام بیان شو مسله نو د دې تعین انقیاد او غاړه کې ده او بسره اخیری پنځشتم عقلی دلیلم ده عقلی دلیل پنځشتم سره د ان انقیاد ان الاحکام ترغیب الی انقیاد الاحکام او هو الذی الاغذات ته خلق جعلکم چې ګرځولیتاسو خلائف الارض یوبل بصیرات لن کیسمکه کې زوګه کې یوبل بصیر رازه ورفأ بعضکم فوق بعض پور تکړي دي باز اساس وباز زبان درجات ان بدرجو کې چاله لم کم زیاد چاله عقل کم زیاد چاله مال کم زیاد ولی ویلی یبر وکم امتحان نه بغیر امتحان نکید چې ټول مساوات راغله دارت په مساوات والو چې مساوات پکاره لکه پک سکے صرف په مال کې په مال کې مساوات یا هر کې مساوات پکای مساوات والو سوشالست ای مساوات غواړي مونه مساوات بسیرف مالی که در بیا خود ارصه مساوات نه نا خود انصاب نشو پار چه پار سکه مساوات نی نه دا چې عدم مساوات یعنی اوچ نیچ ده نا خود فطری خبره ده پده خود دنیا روانه ده لیا کو آن مساوات اسلام که د سده چه اسلام که خود سده سا. مساوات د ده د ده عدل ای که و بیا د غریب مالدار دا اشرب غیر اشرب پر غنی تو مساوات مساوات پدې فیصله او ازاله و, و انساب کړي دا نه چې پارزه کې مساوات یې غلانه پیدا کړي بیا خدا یو سړی دی بل خزرہ نیکه مساوات پکا هه مساواتي نو دادا لیبل و قوم دا دې ته پار دی او نیچ چې امتحانو کې پتا وسو فیما پاګه څه کې تا کوم چې تاسو لې امتحان اڅه کم ورک پاغم مې امتحان چې نه د ورکی پاغم امتحان او چې ورې که نه امتحان نه امتحان ان نره په ک شطار زر غستون کې دا زر ورکون کے د سزا د وای نو به لغفور له غفور ریم بخون ک میں حروان د نصورت کې مسله توهی ورت د شیر کو مکمل الرحمن الرحیم صورت عرااب دا مکی صورت مصحبې وم په نوول کې انتلیز. یو کم سلویختم پس در صورت سواد ننازل دعوه دا دی صورت دری خبری داغ صورت تی چه متعدد الدعوه دی متعدد الدعوه یعنی صورتون د قرآن یو اغی چې دعوه یول ری او باز متعدد الدعوه دعوه گنی لکه بقره سلور آن امران سلور خدا نعام یوو فاتحی یو دعوه دا, دا نیسا یوو دا متعدد الدعوه دے دا اراف داوید ری یو تسلیم مبالغ تا به مت تباد ما انزل الله او دریم توحید اور رد شرک دا درې مسری د دې صورت داوا دا درې مسری تسلیم مبالغ تا پدویمات کې ذکر کئ کتابا انزل الیک فلا يكن في صدرك حرج من هو دا او اتباد ما انزل الله در ام آیات که ایت تبیو ما اونزلی لیکم ربکم رب ورادت تبیو من دونی اولیاء او سلورما در ام مسالا توحید ورد در شرک ابا گنو آیاتونو گراشی خو انتی سایات که انتی سایات که دغا دعوه د توحید روڑه دا قل امر ربی بل قست واقیم وجوکم اند کل مزجدین ودو مخلیسین اله الدین دا دعوه د توحید در ام په صورت کې دا داوا تسلیم مالکتا اتباع ما انزل الله او توحید او رد شرک ربته مناسبته د دې صورت د مخ کې سره مخ کې صورت کې توحید او عقلي دلایلوبې د صورت کې زیادت ته د عقلي دلایل سره نقلي دلایل په زیادت مشه مثلا او مغال یا مخ کې صورت کې اختتام او کپا سریو الیقاب او غفور رحیم باندې نودل تد دوالو نمونه خی د سریو الیقاب نمونه عادیان سمودیان او غفور رحیم د دی نمونه بچاو هود صالح شعیب او نوح علی السلام په دې باندې غفور رحیم او قومونه سریو الیقاب یا مخکی وے اِنَّ هَٰذَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ٱتَّبِعُوهُ نو دی صورت کې دا خبره کوي چې د قران تعبیداری او کې اته وی ما انزل الیکم ربکم دلته په حکم کې دا اتبا یا یامخ کی صورت کې وې منجاب الحسن دی بل هو عاشر ام یو په ل سره نو سوال پیدا شو دا یو په ل پتہ بسنگ لگی معلومات بسنگ لگی چه یو پلس ای ندلتا جواب چې قیامت کې بدتول کی کی کنا ادتول کے بپتہ لگی نیو پلس ای والوزن یو مایزنی الحق اوزن سر بپتہ لگی امتیازات و خصوصیات خصوصیات حالت د اعراب والو دا بل صورت کې نه دی بیان شي په دې صورت کې بیان دا پینځو اخلاق او چې انسان په کاملي او خپل ځیسره شي تفصیلی واقعیت د صاحب سبت بقره کې ما خولل کید بیان د مقصد لباس د لباس مقصد سره اسمی ربته مخکې نار روانو د مایدین ویل او مادی پورې د انزل علينا مائدتا انعام کا فانزل علينا مائدتا انامک ولا نشرک في الانعام بالتحلیل والتحریم من انفسنا فانزل علينا مائدتا انامک ولا نشرك في الانعام بالتحليل والتحريم من انفسنا الله من باندي د خپل نعمتونو مایده نازله کي او مونږ شر په انعامو کي نه کو په تحريم او تحليل سره د خپل ځان نه ولم ولم لم نشرك في الانعام نفقنا عذاب كمثل اصحاب الاراف لم نشرك في الانعام اور کله چھڈنگورو کے شرک نہ کو نو فقینہ عذاب عذابک من اوسات د خپل عذاب نہ مثل اصحاب الاراف لک الاراف والا چی دی ساتلی وا اتنا وا اتنا انفال من اندک او د خپل طرف نرات انفال امرکی من سورہ انفال بوریشو حاصل د دې صورت صورت حاصل بازي صورتونو تقسيم او بابي او د بازو حاصل دي صورت حاصل مو دري مسلی دي او صورت کې د دې درې مسلو تفصیل دی اوسو سره صورتو لګوون او په صورت به بالکل واضح شي په سببات نه شي ار هر واقع به اولګیزه زې صاحب درې مسلې وای اول سره تسليم او بلغت نو داوا کوم نه د می یاد کی کتاب ونو انځل لیک فرايقن في صدرك حرج من کتابم نازل کړی ده نو د دې د بیان نغوري تنګ سیاونه کې تنګ نشي د تسلیش اوس په دې داوا باندې د دا تسلې واقعاتو ګورا واقع, واقع د موسی عليه السلام د پټوله د تسلې سره ولې موسی عليه السلام تنګ شې ونو نو تم نن دویم اتبا دا ما انزل الله یا اتبا دا ما انزل اگر پدر یاد آیات اتبا دا ما انزل الیکم می رب بکم رب تا رب نا کتاب را غلی دے دا غی تابی داریو که پدی بانی واقعات, واقعات واقعات ابلیس آدم و ابلیس اگر برا ابلیس اتباو نکلن و شو شک دویم واقعات قومیلود اسی آیات دلوت له سلام قوم اغي اتباو نکړنه اغي په عذابش اودرم واقعا دغه مولا مسلو که مسل القلب د می اتبونک د دې دویم داوی سراو لگے ده دا. درېما داوا مسله د دا توحید او رد د شرک هغه نتیسات کېم کم و مهوس پچپن آیات کرا پچپن آیات کې دغه دعوته توحید هو دو ربکم تزرم وخف لا يحب المعتدين او غینه مخکم الا لله تبارك الله رب العالمين د دعوته توحید او واقعات واقید نوح علیہ السلام اون سٹکی واقید حود علیہ السلام پین سٹکی واقید صالح علیہ السلام تریترکی واقید شعب علیہ السلام پچیسی کی بس ټول واقیات خپل خپل دعوی سره انہوں رسپاتی سو شو یا با بشارتی یا با تقویبی یا با زجری یا با ترغیبی یا با مسئلہ لگاوا بس خبر خط دقصورت علف لام میم سواد اللہ پویی پمانا دا دی حروفو کتابن انزی ریلیک دا ذکر د اول داویی نی تسری کتابن احازہ کتاب دا کتاب دا, <تسلی> <كتابان احازا كتابان> <دا, دا چنازل کڑشی و دی تاتا فلا یکن شی فی صدرکا ستا پسینکی حراجن تنگ سیا من ہو دا دی دا بیاننا من ہو ایمن ابلاغی ہی د دې بیان نه وتنګيږي خلک نه منی ګران ګاردن انا من هو من ابلاغهي سلر علی گلی شوی لتهن زیر به د دې پارچ ته و یا خلک په دې قران مجرمه لتهن زیر به مجرمه دې پارچ و په سره مجرمه و ذکر او دا قران نسیت تل للمؤمنین د پار د مؤمنانو منن کو اولت داوش دای توی د قرآن د بیان نه گی نا چه خلق نکی نی خلق نمنی خلق نه گی نستا کار بیان د بستا دا کار کوا کا بده مکلفه نتیجه بانه نی مکلف نتیجه دا اللہ لازکی دویم اتبیو ما انزل علیکم می ربکم دویم اداوه اتبا دا ما انزل الله یا ما دا اتبا دا ما انزل اتبیو تابیداریو کې ما داگا کتاب انزل علیکم چنازل شم اتاوستا می ربکم د طرف دا ربست ما انزل المدارك قرطبي وي القران والسنه قران سننا انزلت. سنت دوا نمبر دوا له انزل ایتبي منزله تابعداریو کدا قران او سنت انزل الیکم چې نازل شوی تاسو سم ربکم در طرف درب سونه ولا تطبی او تابعداری م قومین دونی هي د الله د دی ما انزلنا اولیاء د نورو یاران او دوستانو د نورو خبره م دا سر اصل ولا تطبی ان دونی ہی. مانه لا تتخذوا من دون الله اولیا دا لا تتخذ یو اتباع ما انزلوا کہ او منی سيد الله نه سيوا اولیا مددگار دا مطلب بل مددگار منی سره بلکه د الله د کتابه اتباع چې دا بل خبره منی ا بیا مفسرین وې مداري من من الشیاطین من الشیاطین الجن والانس الشیاطین الانس والجنس ممانه قلیلما تذکرون زه کارون لک په تاس کې نسیت قبلی اتبا د منزل, دا دا دا ان ان منزل نا نا الله کې د غیر الله با د غیرله د خبرو اتباه م کوي کم من نه خلک نه ت دنیا وي اتبا د منزل الله نه نو د دنیا کې الله ذا بر کوم کم من غیت سومره ډیر د کلو خلک نه مونږ حالله کلي د غ لله فجا راغلی وغی طبباونه زمګه ذااب بایدن بعضو ته د شپ او هم قائلون یا دی و دود غرمه او هم قائلون گرمی و دود قائلون دا قیلولینا قیلولیکورا دا ولی د شپیر راغې غم د غفلت وخه او دا د غرمې هم د غفلت وخه ده دا ولی زکات د غفلت په وخت کې عذاب ډېر سختي کنا یو سړی به خیال نه سي او تور اس پیڑ ورکه سم په تندر لګي نو د غفلت وخه یا او هم قائلون قائلون پخبله مانه د قول قول به مانه او بیان دي تراغله او با سونه زمګه زہ د شپیش په او او به مانه دا و دی بیا و هم قائلون په دا سال کې چې دوی بیان کوون کې د شرک وقله شرک شورو او الونی ول د شر په حالت کې الونی و و هم قائلون قائلون الشرك فما کانا دعواهم نو دا دی فریاد، نو دا دی چغا، نو دا دی بلنا، از جاوم کلا چراغی دیتا باسو نازم گذاب، الا انقالو مگر وی، این نا کن ناز ظالمین یقینا مو خو ظالمان، بیقبل زانت ظالمان وی، فلنس الن اللزین ارسل ایلیهم تفریت اخراوی، خامخا، اللاوی تپوس باکو، داغا قومونونا، اللزین کسانونا، تا... کسان ارسل ایلیهم چی دیترالی گلی شیو پیغمبران، خو مونو نو با تپوز کوو چه تاسو دا انبیاء و دعوت منلو کنو دا حق پرستو یو فلانا سالن المرسلین او خامخا تپوز بکو دا انبیاء نم چه تاسو دعوت کرو کنو دا دعیان نم نو فلانا قصن علیهم نو خامخا بیان بکو پا دی بانده به علم دخبل علم موافق بیا به دوته بیانوک دا و دا د اول بهدوننه تپوس کوو دا تپوس د دوی د زجر او ملامتیا د پاره ور نه خو الله تهله علم دی خدا د امت م د توبیخ د پااره زجر د پاره گرچه چې الله علم دی پهله نه قصلیم بیا به بیانوکو په دیبانې به علممن د خپل مطبه او ما کو نهغای بین او نومونږه غیر رازیر بلکېدي حالات نه خبرو زنو یو مع زین حق به شارت وزن په د غوړز باندې رښتیا ده پمن ثقلت موازینو بسغ سو چې دراني شي موازینوه طول د عملونه فولایک دا کسان هم مفلوحون هم دي کامیاب چې توله کله دروندې کامیاب ده ومن خفت موازینو هغه سو چې سپک شي طول د عملونه فولایک اللي دا خلک ده خاصره پځوم چې تاوانيان کړي خپل ځانونه دنیا کې بې ماده دیوځي کانو چې دیو بیاات نه زمو بايا تون باندې ظلمونه انکار کوونګي ان د الله د کتاب د آیاتو نه انکار کاوه نو ځان تاو نیکو نو د اخرت کې د تول د عمل وزن در سپکش دا تول د اعمالو سپکېدل او در نیدل پس کیږي ثقل او پس کی راځي ډیر والی د کمی په اعتبار نه دا په اعتبار د حسن او اتباع کتاب او سنت راي اما لګ ده هو دادا د دا کتاب سنت مطابق دے نو دا دے درون دے. او دغه وجینا سلیم دروند او چې کتاب سنت مطابق نه ده نو بیا سپک دي اگر چغټ نه غټي نو اعمالو کې وزن رازي په توحيد عقيده سيدم دیم راضی پے تبع سنت درم راضی په حسن اخلاق اغادیث کې راضی قیامت کې با دا اعمال او ته تول دا هغه چې درونی چې اخلاق ښی نو درې شی نشو عقیده د توحید عمل د سنت او ښه اخلاق په دې سره تلک کې درون والے راشي او چې دانی نو سپکې ولقد ما کنناکوم کن بالارض وجعلنا لكم فيها معاش د ترغیب الینقیات ده ترغیب ورک دا حکمونه تسلی ساته اتباع د منځل الله او که توحیدونه بیان ندای د پاره انقیا د پاره ترغیب وروړو ولقد یقینا ما كننا کوم زيد درکړتا او سفلا رزمګه کې وجعلناو غرزو لې مونږ رکم تاسو یعنی پیدا کړی مونتاصله دیه په دې کې معاش اسباب د گذران د زمګه کې د گذران اسباب پیدا کړی دي خوراک سکاک جامه کپڑا ارش قلیلما تشکرون لك پتا سوك شکر و باسی نو دا سوك شکر و باسی و دا توحید خائل ش ونقد خلقناكم سو ما سورناكم سو نو قلنا للملائکة توجود لعادما واقع دا و ابلیس دا پا دویم دعوة دویم دعوة سوا اتباع دا الله او گورا ابلیس اتباع و نکل زلیل خوارش اتباع سره و لگوا. دخن خلقنا کوم پیدا کېمون تاسو سوورنا کوم بیا شکل درړې تاوس ته س مقولنا ل المه بیا ویلیو فرشتوتهجدې آدم ساجد کې په طرف دادم په سجدی وکړهله بلیسی بلی سونه کوو لم یا کو من سااجدین ن شو د سجد کوونکو نه دل تجیبه خبره او لاتهایی خلقنا کوم سمه نو سقلنا لیل الملاه. اولی موږ پیدا کړو نو به ادم لري فرشتو ته وي ادم ته سجده وکه نه یا خدا دا چې دلته خلقنا کوم او سوورنا کوم نمراد بلار نکري ادا سره ورقد خلقنا کوم ثم سوورنا کوم ا لقد خلقنا اباء اباكم ثم صورباكم نو ثم قلنا للملائكه ستاو کوم پیدا که اغلا مشکل صورت ورکن و بیام پرشتو تاویوز جدوی لی آدم کوم نمراد؟ اب آو او یا دا سمه دا تراخی دا پارا که بس خبر ختما دا تراخی دا پارا نه دا دا تاقیب زکری دا تاقیب زکری تاقیب زکری کی ترتیب نی پرتبی وید وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ دَا سِدَا چه یقیناً مُنگتا سو پیدا کریه سو مصور ناکم دلا شکل خیسته در کرده ده و سو بیا دام وارا بیا دام وارا چه قلنا مویلو لی الملائکت فرشتو توجدو لی آدم سجده پا طرب دادم علیه السلام و کیا سجدو وکړه اِلَّا اِبْلِيس اِبْلِيس و لم یکو من سجدی نشده سجده کونگو نا قالا الله ورطوی مامانا کسی چی منا کڑی وی اللہ تس جو چی سجده دیو نا کڑی زمار توک چی مادتا حکم کڑی ویگورا دی پکی داخل دی او الله تس جو دا که دا اللہ دا زائد دی مامانا کا انتس جو لام بزائید قالا دو یعنی خیرون من حضور امدادن خلق دنی تا زا پیدا کڑی من نار انده اور نو خلق ته تا دی پیدا کڑی من توین انده خطینا نو د وی ورغوار دای کنه چې تورغوارو اور د شیواج او سوازای خټه کېواج او زرغونی خټه کې عجیزی دا اور کې تکبر او ده قال وی ورته لا فاح بیت کوشم نه د جنت نه فما يكون لکا ندی مناسب تعالان تکبر فیه چې تکبر کې پدې کې فخر جو زین کته چې من ساغیرین د ذلیلونه به ذلیل شي قال انزرنی الائیو میو بسون قال دوئے انزرنی اللہ محلت را لراکے الائیو میو بسون تر دوباره پورتا کئی دو تر دوباره پورتا کئی دو پورے مالا محلت راک دلتاو گورا قرطبی روحلمانی لیکلی دی اولو من قاسا فی مقابلت نس چې دا نس مقابلکے قیاس کرده سوگ دے ابلیس او ابلیس اگر الله حکم کئی چه اوج جدول ادم دی و انا خیر من خلق دنی من نار و خلق دو من تو دنا سوده حکم مقابله کی سکی قیاس دا قیاس من دیودا شیطانی قیاس چا دا ویل اول من قاص امر الدین برای هی ابلیسو ابلیسو کنه چا غدا کار کړه کنز لو کم دا روایت را نقل ده د علی رضی الله عنا او تقیس الدین دین په قیاس ما چړا باین د دین لا يقاس واول من قاس ابلیس ابلیس کیاس کړو خدا کرا ان سوې د قیدونو تو ورا اول من قاصا فی بمقابله الناس او دا فقيه مشهید کیاس سره مقابله الناس نه دی هغه د قیاس په شرح کیده اخو دا کی دا نص د نص په شرحه کیده د نص تابع دی مقابله کی نو داد دناس دا دا مقابله کییا سو نالا ورتوی دا ذلیل نه بے قاره فانذرنی قال انذرنی وی شیطان ابلیس مال مولت را ک الایو م وسون تر غرواز پوری چې دا خلق به دوباره پور تکولشی یعنی دوباره باصا pore مطلب د دسو د مرګ نه ځان بچاو قیامت pore یاد نک باصا pore چې و ماړو مرګ را نه شي چې غټه داو دا خدای وکم ګوره مرګم را باندې ناراض یا د مرګ د سختي او تری خوالی نظام بچاو قال الا ورتو انک به شکایت چیمنل منزرینا تد موهلت کڑے شوونه و سورہ هجر کې بال تراشی 38 کې الیا وقت معلوم قیامت pore مرگ برازی قال چې موهلت ور کڑے شو نو قال دوی فبما غویتنی په سبب دا چی زما جون د تنگ هغه ویت چې زده ګمرا کړم نه نه په سبب دا چی زما جوند تن. د تنگ علامہ شوقانی فتو القدیر تفسیر کی لري کړی اوئی ادا ابن العربی قول را نقل کړي دي احکام القرآن کې والا چې غور الرجل عرب کلوئی غور الرجل اذا فسد عليه امره او فسد هو فی نفسه غور الرجل عرب کلوئی و اذا فسد عليه امره قال شد د کار په د ګډوډش یا وفا صد هو په نفسه د نظر کې تنګ شي دته سوی غور رجل نو دا معنا قال فړ دي شیطان وې فبما وې تني په سبب دا چی زما ژوند د تنګ او پریشانک دا امام عليه السلام د سجدي د وجې کنه وسوسه کوم بدل خوبت علم ملاحظه نن لهم خامخا کینم بده دی بنیادم دا سراط کالم مستقیم ستا پلیغه نیغاله راکه توحید تا قران د دین د منبریدم سو ملاتیان نو بیا عبارت لكم دي تمين بيني دي هم ودوان دینا ودان دی سر دنیا د دنیا د طرف پر اعظم دنیا بہت مخه تا کوم و من خلفه مو درستونه روسونه سر حب دنیا د محبت دنیا د دنیا محبت بہت اچ یا مخک دنیاه او من خلفیم رونو امیدونه او میدونونه وان مانیم دخی طرف نه د خکارونه خ یا داه د خونه به من کوم یا مانیم دخی طرف نه برظم مطلبه ببداتته خکاره کوم به ب دا, دا وختئ وان شمایللی او دګس طرف نه بد کارونه او پ کوم ناراوا ګورونه والله تجد اکثر اوم او تنو می اکثر په که شاکرین پلتابدار معاہدین اکثر با نا فرمائی لا ورته تکڑشا او خروج منها او دیده زین دلتا مخیمی او خروج و دلتا مخیمی او خروج داوالی تکرار نشو اصل دا سی وای فرق بکی وای مخیبتوی فا خروج انک من الساغرین دا امر دا نفسی وجوب و نفسی وجوب سولی فقه پا کی وای او دا خالا خروج منها دا وجوب و نفسی وجوب جو دائی وجوب الادا دوئے کر. نفسی وجوب مخیراج دی وجوب الادا چه وقت داخل شی. نفسی وجوب او وجوب الادا. قالا اللہ ورط اخر جوزمینہ ددین مضموما مدھورا. بد شوی رٹل شوی لمن طبعا کا. آغا سوک چستا تابع نه د ددین اللہ املا ان جہنمہ. خامه خرډه کومه جهنم من من کومه جو انسان سو ټولو نه ټولو به ځانم کې غورم و یا د موسکان ان د وځو جوګه اے ادم علی سلام اوسه ته اوسه بیبی په جنت کې کولا دواړه خره من هیڅ شی ته ما چرتم چې خوخی پابند نشتا سیوا د یونه چې ورته قربه حاضر شجره منی زکیګه دی ونه تقصدن فتكونه من زالمی کني ز دې شوي قسم نو شیبد زالمانونه یومانا یا منی زکیګه دی ونه تا وتکونا من الزالمین ورنه شیبه ځان له د کمی کومون ګنا نقصان بزان لکه ووسوسه سلامو شیطان پس ووسوسه وا جوړ دی ته شیطان دلته غره فارعلک انا نو دا فاده اتصال ما تاقیوی کنا دا شیطان چې وته کنا نو دی وتو وتو کې سم دستی شیطانوتا الک ازد نظم خو یو قیمتي شی ده خیم ما نه خو پاتشه او خو چاته او خیم دغه التونه د چاو قړه مې شبي پدې جنت وسوسه واجو او غبل خبره ادم عليه السلام نه اېرا دا ال ته قران ویلي ويره فوسوسه له شيطان پس سم وسوسه واچول د دواړو د شيطان مقصد سه ولا مې عاقبت پدې وسوسه کې ليوبدي لههما دې لپاره چې خکارې کې د دواړو تماغه سوريانو هما چپټ دي د دواړو نه من او من سوات احمد بدنونو د دواړو نه اراب بدون احکار کی سے مطلب چا داویری دی چ مطلب غ لباس تی و در بون شو دا خبر نا ہڈیرہ بیزتی دا ہاں یوبل نو خیر خزہ خاوندی خولیکل لباس سلخدا بیزت خبر اگان دین مراد عام لباس ندی شعل قران ر مولاوی مراد د دین جنتی نورانی لباسو عام لباس نا اتی ود سنگے مثال مثال داسی او د اوهدی په بنیاد یو لباس ورګړی شي یاد له لباس د پاسه لباسې د اوهدی په بنیاد لباس داره لګه پولیس دی ټانیدار دی نو ته ګلو نه دلی دی وردی چولی دا دا د دې د اوهدی نه خړه ټیک ده نو کله کله دا سسپند شي د سوي الکوې پلانګي ټانیدار نه وردی لره نو بربنده کو ترولې نا ادا په ببنیا لباس لرش یا مثلا دادا چهو سڑی چوغه چوبه د کپڑو دا پاسا چوله دا یا دا های کورت کی که نا نو دا های کورت د دا دا وکیلانو لباس سی تورواز کرد پس بینو کپڑو داداوی لباس ده یا مثلا باز کالجیونو یونوستی دا ایخ پلی یونی فامی نایه که اغا شیروانی چولی شوی اتی لری شی مطلب دانه چې بربنه شو هغه باس لباس لریش دیره پار چې کار کی د دواړو تاغه چې پټ دی د دواړو من سواته هم ما مقصد په کیسې داولې دا زمو شيخ وایي دا د انبیو د عصمت خیال سادي چې انبیو په عصمت باندې حرف رانیش نو من سواته وقالا او ویو ته معنا شیطان و تدویلو نی منکلی تاسو دوارو رب و کماربست تاسو دوارو نحاز شجرت دا یه ونینا ایلان تکونا ملکینه مگر دا چې تاسو شیع باچیان د جنت او تکونا شیع من دل خالیدین دا مه شب حدیگی دنگون پده جنت که و قاسم و هما او قسم او قرد دوارو تا غت قسم چینی لکم آلمین ناسین زد تاسو دوارو ډیر خیر خواهم په قسم دو کشف دو ککلد بد اللهم نرا کوزی که دا دواړه د جنت دې غورور په دی دوکې نو فلم ماذا شجره هر کاه چې اوڅکه د دوو شجره تهونه نو بعد له همما کارو شوی ته سواتوما ددیغی زتونونهکارش زتیخ کارش و توافقاه او شروع شو دوړه یخفانله ما ممرتلیل جننا چې خوستلی په ځان با د هغه پاړې د جننت و دا بربر شو ځانې پاټه او نو په پاړو سړی پټېږي دا سټیکرروسه. ځه نا دا مطلب چې قرآن رې مولا وایي چې اصل کې دوی خو جنتي لباس لکه وردی لره ځای جنت جنت کې خپل لباس دی هغه لباس لری شو اوس دوی چې هغه لباس لری ک نو يا خدا الله چې ښه لباس لري شي بیا خنخ کاری نو د ځان ښه کولو لپاره جنت ګلمل رالي بزان لګي یا او یا داده جه د دا جنت نزی ور توي زين او بتوري وسي قزان سرودي بتوري وسي قصي سړي سی باغ تن نوته دي نه نو چې باغ نکل روزي ګل مل روشي کوي سوکي پدي غوکي کې سوکي کی لاس کیونيز نو د انسر د جنت دا ګل مل بتوري نخ اوړل غاړي دا د شری قران له مل توجيهات و وناداه ربهما او आवाज کو دي دوالو طرف ده دي دوالو علم انحكما انا ان علم حکومه تاسو دوړه معنووي منې کړی ان تیلکومه شجره تي دد نه چې نه بهنی ځې کېږي واقل <سؤال> لکو <سؤال> ما د تویللي چې نه شیطه شیط لکو مع دو موین ساسو دشمن د ښکاره قاللو نو دو دا جزې پتو رنی زموره به زړم نان فوسه نقصانو کو د خپلو ځانو لم ت خفرلهنو کو بخنه را تهونه کې د خ کوتا ہے یا لم تفره نه ک پر د را باندې وا نه چ پر دا چول ته هم نهه هم را باندې نه د لکوونه نهملل خیرین شو به د توانیانو نه حاله لو تو بتو ما شو خوځ بعضو کومې بعضې نهدو۔ کوچه باز است از باور د دشمنانی دنیا کې او تاوزه بار پس مګه کې مستقرن زید اوسیدو دریدو ده ومطانو فائدہ له الهین څه وخت پوره قال الله ورته فی ا پدی زمګه کې با تحیونه جون تیروی کم متعارف جون ده وفيها او پدی زمګه کې به تموتون امرایم بیا وامنها او د دې زمکه نو ته خرجون قیامت کې كي دوپاره را پورته کولې مشه نو تاسو مسکنو سید الرززه دغه دنیا د ال تلاړشه تاثیر کې چا جواغ سره چا پرشنده ت مررس مررگې دی د غاالی اپریشن والې د درس.